מזמור כ', למנצח מזמור לדוד. יענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדק, יסקור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע, יתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא. נרמננה בשועתך, ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קדשו, בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני הושיעה, המלך יעננו ויום קוראנו.